دا یو ډیر سخت دی د اوسنیو نیوچې چل نه پاکستان کې د کشمیره په مبالغ د لزو زر تصانپور ترانشریک لا سوین کې او یادوین کې دي خان کې یو ختم کیږي یار سره د دې چې دنیا یو پکې شینیسته دا دمره مهنستي په فرانسې کې کېږي دا یو له دا د تعلیم مانسوی پنولې د گریډ او تملې او دنیوي فقه او تملې شي خاصه نیمګریډ او کله نو کومه ټولګه په طنخار کې نیمه خاص advancement دا د دې د اوږد په ټول تعداد کې او تمه دا حتی څږي شرط او تا مخبز مکی دا انجیل حافظ پیدا نکی دا انجیل شاعت او قومتون اولاری فتادران و غطفت تنهاگانی فیو تا دلتا دا انجیلی آدنی نگل توراق حافظ پیدا که نگل زبور پیدا که نگل عبدالعثمانی قیفی پیدا که دا انجزادی اثر چده شہا سر زان تراکاگی جازبیت تی کشش تی دا تحفل دا قرآن شریف یا اعجاز اما عزیزانا یا دوڑی چھتیو نمبر پر دوڑ گردان که واقع فلکیز یا کلوی بادشانہ اللگو و خلطان راشدین زمانی نفس لگ لگ خلق ترشیدی تو موجودو کی جی مزدی بادشانہ با جزاری و صدر و چوسس مرشد حواری بوندین او بس بسودی قومت بادشا شا, شا فیصل دے حافظه دا قرآن او با اندوستان قبی کی سلطان آران زید علمگیر حافظه زید فخر آلم حافظه لیر وزید النساء حافظه ورن. سلطان غیاس الدین دلدم دا حافظه دا مبلد تیر عام دا حفظ دا مخلقو کرن دا, دا انجذابی اثر دا صرف قانشریف کے دے دال جہان پا دل کتاب کمیشن خل دور پر اوئی دے صلیرم اہمہ تاثیری اجاز دے جن قانشریف سے ان کلام راستن جو دانی عبد سریتی ہی چتارہ بحالات کو تمالی ہے ا پټېره په معنی کې دا پټې په رسمي ورو ديو کې دټور نرستي دا لري ته پټ ان ځانم کلايمنه ني په ځانم کې داسې سټيټيټي رشي چې او غزان طب د سفر وخت پرته یو چې کله شنو ورکړي اې نو دا په کوردا یو د اډیجو آغه خپلې تګان سره دې ته مجبور کی داخه ساتل دې موږ اړوي ځهله که څه هم اتحاد سره یو ته ځو ته خزرون دې نشه کله به هیڅ نه راځه له په دې وجهه نن ګان دې کته آغه خپل دې آغه فراق تلوب او سنباله دې ورو ماري نه دا خونه ته حافظ جلالدین سیوٹی تعلید خان که یو پینزیش رسمی نداریل کلوی تیسیل خاندار جا گره تماملی معملی خبرو سلوی سلوی اخکار جنگ آباغین ازاد پایو از جنگ شوری سلوی اخکار جنگ شوری بایو خوزی نمد حق دسوس پا دسوس جنگ نشور دے شیئرن پیلی کلی شیئرن او یو اسکی فرض د بحث انا مریمونه دا خام چې تاسو وروکي نشمېره نورم یانو ورته توجہ ورکړم یانه دغه خام نه د قران سره تبرک سره څنګه قوم جوړشه ادید پرستیک توحید بدل شي دا هغه جنګ اتفاق بدل شي دا هغه قبیلی نظام د ټولنیز جنګ بدل شي اچه خلقو تا خلقو کشمیرن ما اگه دا جیحان استاذان شیری اگه دی تاریکونا بتاؤسا اختلعور همو کرتلی ونی اگه قوم چا چاہتا نشمارل اگه دی خلقو تا انسانیت چلو دا کده دی کتاب دا حقانیت نخنی ما خر حقانیت ویسه دا دا فرانو مسلمانو یہ ایسان دیچی دا هاو تا سرگلین کی تیوازی بیجی او خشک ملکی سنو تاکی انو خلاسا نو تاکی تیلویجنشتا نو تاکی تارونشتا نو تاکی اخبارات او پان تا آید اخپل <سؤال> او اقام تا لگو رزو کی زمین هندوستان تا زمین دا هندوستان ناقا دیارچین پورد اخپل دین ما رسی دا لدو تیغم دارا دو دی کتاب تحقانیت دلیلی یہ دلیل یہی ستا آغا ملکی چی تعلیم نو آغا ملکی چی سکن نو رید جان نو آغا یا انگریز وائی یا معرب چیز نو عغید ملکو تشکل بانجور شکا دنیا کی گربے بر ملائک بن کر دنیا نا کرتے رہے ہی قوم تیجو لوگ کو انسانی میں شمار نہیں کیا کرتے تھے اور ملائکہ بن گئے شکل تیرسانی کیتے ان کی لیکن اخلاف آمال ان کے ملائکہ کیتے دعنقوں شرط تاثیری اجازت ہے دیجبی دان شریف سیاسی داز هر کوم چې دنیا کې غالب کیږي نو سلاه څه خبر سره شمیرې یا تعلیم کې نه وي یا صنعت کې نه یا ماګنياتي ور سره یو کفاف کې یو منظر خبر اکیو خبر اپا عرب اکنو نشمیل دیرو زکا صرف سعودی عرب و یمن و اغور کن تا نصر اردن اوشان لانور ملکونا چین دار عرب شوئی و اسلام عرب کرو اسمیل سعودی عرب و علاقہ دا عرب دی تا نور قومن بارنی خلق عربی دار سرکاری جدشو عرب شو نشمیل لک جن بے قدائلی اجتماعی جنگ ہے نا ما دنیات تکینی دا قوصاً باهم ندایی تیل شوری شزیات محکی خودا خلق و تحصیل دیدے خیرات کو لگا سمع اکوار سرمون کا ایگوئی اس اپوری کمار ملکی زرینو علا نو حاقا چا غدا ترقید کامیابیس زولین زاوری داور فر اسنو او دیقان دا قران شریف تباکتا او دا قران شریف دا تعلیمات دا جنا یا دیو کونتون ختم کرل یا ایران حب ختم کدازیم کونتون رونتو شکا صور کرو اهار کداد دا دیو کونتون دا سیلک امریکا ورسو کیا به دیو دا دیو دا غری سکنید امور اللہ رو عربو دیو ایران ایدن کل ختم او ایسایان و انگان ای در اون محکر اخیر دی سر ست آقاتو مادی خنودل ذکا مادی سیزونی چیو ما اگر طوئی او ایک یو شیو ارزارمشتا دی سر غیبی تاقاتو اگر غیبی تا فتح شیو اون با تعلیمات اون با قران شریف تا دغه سیستمار په کوډور واره اثر کوم گور یو سره تر ته دوری عالیه ته د گور کې په یمریض د اسلیمان سره لاواله ټکو ته وړاندې هغه مریض کې ساتره کمال سره سره تاسو سید اصلي داوار چې هغه د تنه خلک مداصخه لږوږو چې ازين هغه سره په موادي ته ختمو عليونه په طاقتنا عليونه د خلې قیدو د اخلاقنه مدال اقران شریف تا دولت دان غیتا حاصلو شپا دن دو باب کی دنگو تاریخی واقعات تیچی آغا وقتا زنشم شمیلاؤا چر طبیع بیا مناصبات تکیز شی صحابو جن سنگو اقران شریف سنگو ناوی پا عمل کیاو دا قرآن شریف وعبئو سماء وعبئو قنون کس کلینا دیر دی کالجینا دیر دی معاصلات دیر دی, دی. سرمانی بی دی حیالت وری جسا پسا ذکر دا, دا و و قرآن شریف اچه قدائع اناس خواهی لاتران جلو تا غیر زنین عمل زرک شور ایسا را قنون سوی سید المحبوبین صاحب قرآن کتاب دو سند سند دو حضور عمالی جنگ دو کتاب دان شپگل قانونی اجازت را شریف پشان قانونی اشتا فمحبز مکه دنیا که جسم را قانون دوره من بلق اسمه یا تعلیمانی قانونی تعلیمین جور که یا مجیسی را هم شعبتی جور که اصلی جمهوریتونکی نوکی دا وای لا شخصي قانوني په شخصي حکومتونه د ادار قانوني نو کې هميشه غلطي ورته غلطي دا چې هغه فل مدته پرې تبل د پاکستان قانون له هندستان له مناسب نه علي هندستانه زمندانه دا شخصي جیم پارلیمانی کی او تشخصیت بڑا رکے او تشخصیت پر متاثر ہے پارلیمانی کے چتنا پارٹی اکثریتی داری کسی نظریات کے قانون دارے متاظر جو رہی دارتاسو کے زمان اخت پہ گئے کلے سوشلزم مالا پارٹی زیادتی قانون دارے جو رہی کلے ویدل طرف زیادتی اغمہ جو رہی کسی نظریات کے قانون دارے متاظر جو رہی همیشہ بختلی پاتے ہیں نا اگا متاثر ہے اگر پاتو خلقو فیدہ بل پکی نور تو بزروری اگر کے قبائلی لحاظی پاکی بازی دریم نقصان دا انسان چونکہ علم لگ دے اگر دا لگ رزدتا قانونی اگر اندہ حالاتنو نی خوا اگر یا اوکال وکا لپس ترمیمات پی اگر دا دا خوص اتنوز دا پکار تاس با امریکی دا یورپ بڑی نور ملکی نتانیو دورا آئی کہ اوزانا کرمینات کی گی دیکھا کہ مجھلی گی نفکیں اوز خانات دبل شک درطانیہ کی سب تچیز پور ہے تئیز ملکیت حقوق نور کور پیساری مالک کی دینشی خزا مالک کی دینشی خزا لکر غان پشان حیثیت ہے او سنگی با جنبی بس مکه نشاغشتی دکانی نشاغشتی کارخانکی صداکی بی نشاغ سنتیس ناغی دا قانون کرده چی نا خزم یا انسانو نا زمون قانون کسو سوکا لما سنتیس که قانونن امریکی انت خرق شراب بزاندی تابندی لگولیا وی قانونن با تنوی نا خطرنا چود ناغی تابندی با عدی اون څه منصاتات کې برتانی د لواب او قانون تاسره دي وی که سړي د سری سره د عامه او د عامه آزادۍ متغیر دي دا جرم نه دی دا د ازاد شخصي آزادۍ یو خو د سره جما کورشونکو سری سره کوي او دې کې څه نه غلي دا قراعاتونه کله دا د جون څه منصاتات کې ری قانون ته فرانس کې دا قانون دی چې یو خو د د قانون سره قانوني نکات د دې موږ باندې کار وکړ. موږ ټول شخصي ازادۍ او خلایتي کوي چې په ځینې ط방 دي وګړو. انده کوي تاسو شخصي ازادۍ او خل بل تر معاشره کرامه کوي. هغه وتاه چې چا پر کې ټکстаў حقوق کي لکه د ملکم باد زناورت عید دین نه لري په هم د مصاوات او ازادۍ په هم کې کلمور کي ټکتاه د ازادۍ او معاشره او کرامه د خو ځین نه لچی. تارس ادکان بغر کمان وقا پانون کی دلتے دی آغی مجموری تر بیمار تکے کئی تانس شرف یا پانون تشکرد تختل قانون لے شاگر یا حضا عالم اسلام پانون تاتشیرد ما خوشم او جولو او آغاز بلده تانس شرف او جن سنگا خلق تسنگا دا حضور زماناکی دا خلافو راشدین زماناکی خلقو که قلتیه ها کلتیه ها کلتیه جزی جزی شخصی قلتیه قانون که چا ترمیم نوی کل ویشا قرده دا سکنشی ویلی چیه دا غلفا دا اللہ سپر اکول دا دا او دا دنیا هزم آرون دا الواقیر اصلاح مدارا دا دا انگلین کیا دا اللہ قانون اغید آنے سلکی بھی کلی وی دنیا <تصفح> <تصفح> دا کی روی قانون محمد تیر شئیده انا اصلاح و اصلاح دانه لی قانون تشان قانون مشتا لبنان دی لبنان کی او دغاکی موقع تر داغیسم لی حالی عربی کی فیلی کلی منوری خبری کلی بی وی زمین ملاس تا تشاع محمدی دیکوی سایان اکومت دائی تا ناس کلی دغه نه دی قانون مزير مشته. او شريت تغير تا دجب مشته. نوستري ما متوي تاسو لاس پر ټول څه غوړي واستخره. دا لاس پر ټول فکر یو نو پر د ډيرکري نمیاشتی علشتی تن خوابال بچورتناسی تا سفر که سفر ایداری دیبال بوئت تا تا تا انتظاری چو سپنو لطلار داروڑی د بردو تا انتظاری چو خوابان و مداروڑی اون پا سل جریویتی او بلیو دنکفر شو دن جیبوئی داس اره ورحم لاس پری کچی سل لاسنو سل جیبون ادو محفوظ کرد یو ویدر اللہ اس کو چھو سب دچانا پری کدائی پی زیزر ایتی شرعی آداتا سا پلس ریپو, دا دا پلس ریپو کی پری کائی ویدن بی خمس مہین ان آس چدین ما دالها مبطوع تنفیر بی دینوری دا دا امانتار لاز که لنزلو آداتا چی دا غل غل لاز غل عزت اعزل امانت علاها آخصها ظلل خیانت فنظر حکمتا باری اید افغو نظام تا گورا چدا کم لاستی تدا مظلوم و امین لاستی او دا غلط معاشا کیا لی صدیدی او دا بلو کی چدا اعزت تابقی کنی یا لاست پری که اطور لاستن او محقوصی کلاستم پری نکو زید ازید قتلون او کی گی دلو خطرناک و عربات بکی گی چدا لاست پری کورن او هر موږ دغه ته یو څه نو کوو یو څلوري د اوټو د شینو ټم پاکستانيانو له لاس پرخي د مطلب ده تاسو ټول ویلې موږ دغه ختمول غویم دا غوښنه د خپل دني ته سټیډي غوښته نو په امان د قانون سره دا به نه خپل قانون اما ته په ټولو زمامونو اعلان د راتلونکو مودو موجودم دا هغه ټول مفلوق سره یو شان ته نسبت کیږي چې هغه تعلق نشته بچانه مې تاسو سره نو چې څنګه زمونږ د تکوین نظام کې صاحب څو نشره کړو وي دوستو چې صدام شي میر چیرې یو تکار او یاد لري او دې ډول وګورو چې صدام دا کې داسه څو شي چې دغه تبوتو کی سبانیشی ویلی چی داد ازلاتو کم دے طبیس تیر و مرکسو قید نشرف کلیس یرد دا قطب دا پراکاو مکده یارا اسپانی علا با داسی مجی سنگا دی تکوینی نزام کی دخو دیتا سب دبوتو کی خوضو مجان ملاری دخشان دخو در تانونی نزام دے آگر که دبوتی لگو لگوی مشکل دا ایز دا خوالی چیزا مو زاکر آپ شو ایو سوی چی تبی نیول اولا چشاق ورکی اغم تتراثل اجی ونسرخ بلا مزاج خراوی اغم تتراثل ویومن یا تزاق من مرم مریزن یجد مرم بهلمه از زلاله چو سرود مریزنی اغم تشیرنی وقجویزی دا خانونی اجال دی شدارتا بلتو کمشتو او شو. شوه و او با بران شريف خاص دا لهجه دان اعجزانه دا له دا بران دا شريفنه نصر دان ام نظم نظم تشير تولد او شير خاص بحرنين قوائل عربيه تنزيش وزنه ده او فارساك او ارسل او اللس نورم ده داته مختلف جنوكي اجی پکروی قاپیو ردیفی براوی ایت نظم بی او نصر آوار کوایی او نصر بی باقسمینو سجایی تُب دنبیتا که غران شریف جدا اسلوبی بی جدا پریفیو جدا اباعتو بی نظم بی نصر چه خون تا غوری تبی پکار بی او چی روانا گیتا غوری تبی ایتی نصر پکار بی فخون پا کیده شیر بی او روانا گیتا که دا نصر دا دا ترس چرتا کتال نشتا با مفض بکن دا نزرکیو نشود اردید پریشن دا وزیر پاعلیم او دا کرتا حسین او دا خلق بی کلام دا قسم دا نظم دا نصر دا دا فا انسانی کلام که دا تقسیم دا دا خواه کلام دا دا دارو قسمون دا دار دا کلام یا نظم یا نصر خران زرکن نظم دا نصر تکارو تکرو برابر نه او فنی د ثور نه دیات مې نو استاد د هندستان د فرانس کې سې دی یو نه اسلابهاته مې د نينې نه یو دی دا یو ځلکلاس فرانس کې اوسم الته زه فطاره ته کېا پښته د امامو په اړه کې چې دا مونږه نن شې ځینې فرانس باندې دی او ده دمان او ده دمان وزیاد کم دا تنگونی سلمانان شو داغی اغا تتا میر افکار نو لی کلا او زبا اغا تتا اغا لم داغی و غزیتا اغا ده دن دول ساس تا خلقی چی و دن لگوزی اتفاس اپار و چی وارو ختم اغا مشرانات سستر اغا شمو برا خبری اتره دیاراتا مدنم نوارا کیا ایمان ایغزی و معلومات انا را آولا جا اس کاسو مطالق چاپ شوئی دی اس کاسو مسلمانان شیئی ہے ایو یا ایمان ایسی یا مسلمانان شیئی ہے چلتو کتابینا مکتل تبلیغ بزرگان نارو کس دورا مکلان ایمان ایمان ایم تقران شریف مسلمانان شیئی ایمان ایم تقران شریف سنگا اکی دا دیتا مایران او دا او دا ساس ایمون چی کم بفت قران شریف فارو دا کیسه او ریدوان اکی موری دیو یکن کنفیان شو دیو دارا دیو هر سندره چنون تسوک دیو ساز وار سر شو دیو افتید جیزا را تسو جیبی دیو پتیو دنیا کی دیو هر جیبی فرنزمین وشیرون وغزلین سر ساز جوریدی شو چه قران شریف این مورید دیو سرم ساز جوریدی نا هغه همبونکته له پندې دا چې هیڅ نه زیات دا د انسان کلام نه دا ورکړ کنه دا اوی دا دا ترمن دا څنګه دا د جهان په یو کلام دا د عربو متخصقه تاسو ته په کلام چې اسره قرآن شریف خو تهاری او شواذه ما هغه اختیار سره چې پکې کې معنا پیژو دا سره دی یو غسل وی یو دا دې وی هغه دا نه کېدای په من چې کوم کنده ښارک دا کوم قوم چې سره 1000 نمره له روس وزیرانو خو رئیس چیف می سفرته لې ضمانه سره سره په ننغه یو دعوه کې د مشور اوریا د الباسټه الناصر خو رئیس چیف راغل دعاوته شو نو به فروچين تناصر وي سي او كلام دا من اورو اجازه ته يا انا سر دغنيس ganhmane وي تا ايت دلباسي ته تلاواته اعسوره طها شهر انا زمام نحكي يا من نس تا جوا طها لمن جنالك الكرام تذكرا لا تذكرت لمن وي تخموا او دل را تخم میوین چیز زمان آواز ابرید او دس مکلی چیمین پس که چیمین کتر جمان ناسرم جارلو قرر اس چیفم جارل او ریوسی وفت چیز سمراغی جارل سطر بنوکی بیو اغینا پس جمان ناسر آقا تاویی باتا آل جارل داخو زمان ختاب دی کلان داخو زمان کلان نتفر په د دې او تاسو څنګه چې ما تاسو ته کوم تاسو یو یو باندې ځای لبنان د تله مين سبب د یو سیږي کړي مریم ووذكر په کتابه مریم اذن تبغت من اهلا او مکان شرقیه ما فره د چې په دې په او سېنه دا ادا دا تاس بچه تا دو ریلیسٹیشن ننجیل وانره کموری دا نقان ببر نکر زکا دا خواه کلام نده کتابی ده تا راب دا اینو دا اغبو کول جایی دن نمانی کننا کلا دا قان شریف اگر دا قان بطا آئی زکا دا قان بجهان تا کتاب کمشتا و دا قان شریف دا ادا دا لحجر دا تحپل دا قان شریف یعنی و معدو دارا سيداسي فرد جهان تدو الكتاب وصل للغاق مرتا تقرأ شريط دا معجزي تباركي عن حرف اشتاعتني بشتاعتني بشتاعتني اسونه دغه په دغه دغري سمون چې پران شریک تر اشاره کړو تاسو هم مینه ده زوی په مشت کې یو ځای یې اختلاف پران متعلق دا نه نه چې پران امر د ژوند په شریک په مقابلې <&دیف> وَإِن <تن> كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَصَّلْنَا عَلَى عَبْتُنَا خَاتُوا بِصُورَةٍ مِّنْ نِسْلِي وَدِي فِهَدَاكُمْ مِنْدُوِي اللَّهِ وَإِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَدِي كِتَابِكُمْ شَكِيلِ بَدِي تَشَامْ كِتَابِ رَوَي بَدِي دِي يَسْهُرَقْ تَشَامْ يَوْسَلْسُوَرْلَى لم تقالوا ولم تقالوا kada ka ramunkum wa lam taqalu harjhu li shaytin da anda fee zamanan muta'alliq da ta'bai cha anda zamanan ki zida qaman shai kasam utaan shudurele na de دجهان د سمته تران لپاره د عظمت دا د تخداغه شین دی په خلکانو په فان دا نشي مو چې د دې کار مقابله څه کول نه د دنیا کې یو سس کوې چې دې تا دا په شین دی د شکست قرد ایرانیانا وزوری پاک لاپا مکم و کرمکی صد المسلمان و تبری منعصبت بیسایان و سرزیات و ذکر خلیق منہ او خلیق یامنا ویسای سلامی منتی انبران او لیشرکین و ذیات منعصبت لیرانی نجوسیان و سرچاری ویو عبادت که قلت لامين ولي بكرون في أن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بدأ سنين رميانا فشكستفا لي نزدي علاقته وضيبا فبدأ سنين كي بدا رواليكي بدأ سنين دادرونا كرنهو كبينو توريك مخلوي وهم من بعد غلبهم سيغلبون باسي سخشكستي طرلو چذابونه ټوله ناټې په دې مقدس ځای کې هغه ستاسو د دې راځي دا او کی تاسو نه له تاسو نه نا ته یو ګمان کړي چې تاسو دا د مروومن کاله ته واستې شو دا روه د بجنګلتي دا په شان شریف شنګو ابوبکر صدیق سيدنا مشرکان ته یو په دالي نینده دی هغه شافو يسو تاني شركا ويوكا لياك ويوكا لكي دمنا ذي غالبية حزير الطاقر صحيح شرك زيادة كون دم زيادة كون ذكاة زي ددعنا موكا لكوروية بصنار سبق خالي شنك ومع ذي يوكا لكي دمنا دمنا عمرو ميام مالك إيسايان <تصفيق> أو إرامان والشيخ اسورد او به کته وردا سیمنتی وارس دا نه په سر فاده ورستی نه او مودل مر سره دغه کته د بیا سینونکي د دې د ادارات نه کوي وی انسان در تخول حضور فاطمه ماته ظلم مکه مکرامه د مجروم ترې یہ عبادت کر لیں شو یہ اسلام پڑھ لیں شو یہ تبدیلی کر لیں شو مسلماں ہیں صوفی ہیں فارسی دل <سؤال> حضور پاک کا ختم ہے ہجرت کروا رہے ہیں یہ سلسلہ مکی مکرامیہ ان سے جڑے ہیں یہ سنا السلام اباชี کے جنان تھا مان کا بندازے گرام په دې کې زه دې ته